Розділ 25. Минув тиждень. Ніхто більше не намагався живцем здерти селений шкіру, за що вона дякувала долі. Проте й заняття з Рованом успіху не приносили. Він вимагав, вона огризалася. Тоді він згадав про свою колишню загрозу і змусив її працювати на кухні ще ввечері. Селена не заперечувала. По-перше, вона так стомлювалася, що падала на ліжко і провалювалася сон без жодних стомидінь, по-друге, Миючи посуд, після вечері вона слухала історії Емріка. Лока постійно чіплявся до старого просячи щось розповісти. Не всі вечори були дощовими, але хлопця це не бентежило. Рован розраховував, що після спалення перевертні селені стане легше керувати своїми перетвореннями. Нічого подібного. У селени майнула надія, що після тієї страшної ночі Рован почне ставитися до неї по-іншому. Адже віддав він свій плащ, коли вона замерзла. На жаль, наступного ранку Селена зрозуміла, феєць невиправний. Та ж зрозумілись той самий вимогливий тон. Селена не могла ненавидіти того, хто врятував її життя, але ворожість нікуди не поділася. Кордон між двома цими почуттями був дуже умовним. Селена не задавалася питанням, з якого боку кордону знаходиться Рован. Найкраще, що в Доранелу вона потрапить ще дуже і дуже не скоро. Щодній Рован відводив її до руїн храму. Тепер Селена зрозуміла, чому феєць обрав це місце досить віддалено від фортеці. Якщо вона здійснить перетворення і не зможе керувати своїм магічним силою, то хоча б нічого не попалить. Так, від її вміння перетворювати та керувати рукотворним вогнем залежало все. Але Селана нічого не пам'ятала. У неї була немов випалена сама пам'ять про те, коли ця сила вирувала в ній, не залишаючи навіть у вісні і погрожуючи спалити навколишній світ. Сьогодні витримавши дві виснажливі години, Селена встала і почала бродити серед руїн. День видався надзвичайно ясним. Сонце змушувало сяяти навіть білі камені. Селена здавалося, що вона чує молитви, піднесені тими, чиї кістки давно вже затліли. найдивовижніше, магічна сила всередини її відгукувалася на цій молитви. Насамперед, перебуваючи у смертному вигляді, Селена ніколи не відчувала таких проявів. Відчуття було не Селена навіть прибрала руку подалі. Від голови, щоб не вирвати собі клаптіл волосся. А чи це був храм? Чому і раніше не спадало на думку спитати храм був дуже давній. не залишилось навіть шматків стін, тільки окремий камені, що допомагають уявити розміри храму. Довгі колони валялися так, ніби їх розкидали рукавеледня. Ще одна жменька каміння була залишком дороги, яка колись вела до храму. Рован ходив за нею по п'ятам, схожий на грозову хмару. Селена знову марно витрачала його другоцінний, безсмертний час. «Рован, ти можеш відповісти?» «Це був храм богині сонця. Храм мене. Покровительки світла, вогню та знання». «То ти тому водиш мене сюди? Думаєш, у цих руїнах у мене легше вийде перетворення?» Рован ледве помітно кинув головою. Селена торкнулася величезного каменю. «Нові відчуття й такі ж дивні. Вона відчувала відгуки магічної сили... Що мешкала тут у давнину, м'яке тепло, пестило й шию спускалося вниз по спині. Здавалося, мела залишила тут шматок себе. У похмурі дні храм був звичайною руїною, але сьогодні за яскраво сонця все змінилося. Магія прокинулася в ній навіть у вигляді смертної. Мела, богиня світла, була сестрою і вічною супутницею денни, богині місяця. Мела була зарахована до ліку богів стараннями маєви. Міркувала Селена, водячи рукою по щербатому камень. Це сталося понад 500 років тому. Але ж Мела вже мала сестру, богиню Місяця. До чого тут Меба? Денна так спочатку звали сестру Мели. Але ви, люди, навіщо наділили її пристрастями Меби? Полювання заступництвом мисливським собакам. Можливо, Денна і Мела не завжди були суперницями. Що ти хочеш сказати? Селена знизила плечіма, продовжуючи водити рукою по каменю, вдихаючи його запах і переймаючись відчуттям місця. «А ти знав мебу?» – Рован замер. «Напевно, вирішив, чи треба розповідати Селені такі речі?» «Ні», – нарешті відповів він. «Я старий, але не так». «Добре, якщо він не хотів назвати її свій справжній вік, можна зайти з іншого кінця. А ти почуваєшся старим?» Тепер Рован дивився вдалечінь. «За міркою мого народу я ще дуже молодий». Селина чекала на такої відповіді. «Ти казав, що боровся в королівстві, якого вже давно немає. Ти кілька разів брав участь у війнах і побачив світ. Це мало залишити свій слід. внутрішньо зістарити тебе. А ти відчуваєш себе старенькою?» Раптом спитав Рован. В його обличчі нічого не змінилося, не з'явилося навіть легкої усмішки. Для нього вона була дитиною. Навіть якщо вона постаріє, якщо, звичайно, доживе до старості, у порівнянні з його віком вона все одно буде дитиною. Рован повинен бачити в ній дорослу, серйозну жінку. Від цього залежить успіх її задуму. Балаканина шкодила їй, але Селена все-таки відповіла те, що відчувала. Зараз я тішуся своєю смертною природою. Таке життя можна витримати кілька десятків років, але не століттями. Зараз я ні трохи тобі не заздрю. А колись? Настала їй черга дивитися далечінь. Колись я хотіла дожити до кінця часів та на власні очі побачити, як зникне світ. І дуже сердилася що мені це не судилося. Схоже, Рван збирався поставитись запитання, але вона знову побрела вздовж каміння, зупинилася, змахнула пилюку з кам'яної поверхні і раптом побачила зображення Оленя з блискучою зіркою міжогів. Він нічим не відрізнявся, він символу Терасена. Якось увечері Емріс розповідав історію про сонячних Оленів, міжогами яких палає безсмертний вогонь. Олені знаходилися в особливому храмі, звідки їх викрали. Чи не тут утримували сонячних оленів, коли храм не зруйнували? Не знаю, цей храм ніхто не руйнував, його закинули, коли народ Фе переселився до Доранели. А часта погода пощади не знають. В історії Емріса говорилося, що храм не закинули, а зруйнували. Я знову не можу зрозуміти, до чого ти хилиш. Селонесь сама не знала відповіді. Фейці на нашому континенті в Терасені, вони були зовсім іншими. Вона похитала головою. Не схоже на тебе. У всякому разі я не пам'ятаю, що вони так поводилися. Не скажу, що їх було багато, але... Адерландський король легко вистежував і вбивав їх. Але коли дивлюся на тебе, я не розумію, як йому це вдалося. Адерландський король володів ключами Верда, проте фейці були сильнішими і шульчими. Їх мало б уціліти набагато більше, навіть якщо після зникнення магії хтось із них залишився у своєму звіриному чи пташиному вигляді. Пальці селених гладили різьбленого оленя із сонцем між рогами. Обернувшись через плече, вона глянула на Рована і помітила, як здригнулася жилка на його підборідді. Я ніколи не був в ерілеї, але чув, що тамтешні фейці були більш зніженими. Вони менше виявляли військовий дух. Вони надіялись на магію і тому мало хто навчався військовому мистецтву. Коли магія зникла, їм не було чого протиставити навченим адерландським солдатам. І Маева їм нічим не допомогла. Фейці твого континенту ще задовго до вторгнення порвали з Маєвою. Але в Доранеллі знайшлися ті, хто все ж таки пропонував допомогу побратимам. Тоді моя королева погрожувала вигнати з Доранелли кожного, хто візьметься допомагати. Далі села не слухати не хотілося. Вона не хотіла знати, скільки було готових допомогти західним побратимам і чи входив до них Рован. Вона відійшла від каменю із вирізаним оленем і одразу відчула холод. Невидимі ниточки з каменю, що передають їй звідти приємне тепло, обірвалися. Селена могла присягнутися, що й незрозуміло в стародавню силу засмутив її відхід. Ранок був надзвичайно виснаженим. Луки на кухні чомусь не було. Не ставивши питання Емрісу, куди подівся хлопець, Селена мовчки взялася до роботи. Сніданок її виснажив і видавив усі сили. Цілий ранок вона кришила овочі, мила посуд і тягала нагору таці з їжею. На шляху їй зустрівся караульний, в якому вона впізнала Баса, приятеля Локі, молодого жилавого хлопця, великого любителя послухати розповіді Емліса. Зовній Бас виглядав як звичайний смертний, ні загострених вух, ні фейській витонченості. У фортеці він був командиром дозорців. Лока постійно говорив про нього. Побачивши Баса, Селена трохи посміхнулася і кивнула. Командир дозорців заморгав, відповів обережною посмішкою і поспішив геть мабуть, поспішав у варту на фортечні стіни. Селена насупилась, вона намагалася бути вічливою та віталася з багатьма, кого знала в обличчя. Проте Бас був перший, хто відповів на її привітання. Селена роздумала про дива місцевої влади, прямуючи до себе в кімнату за камзолом. «Запізнюєшся», – сказав Рован, що стояв у дверях. «Сьогодні я мала більше роботи». Не вдаючись у подробиці, Селена почала переплітати косу. «Може, сьогодні ти займеш...» Мене чимось корисним, ну скільки можна сидіти на камінні і пересварюватися, або на мене знову чекає рубання дров до в очах. Руван мовчки рушив коридором, Селена пішла за ним, на ходу доплітаючи косу. Їм на зустріч трапилось двоє вартових. Селена навмисно подивилася кожному віці і посміхнулася. І знову хлопці розгублено заморгали, переглядаючись і відповідаючи збентеженою усмішкою. Невже за життя фортеці вона перетворилась на таку Мегееру, що навіть звичайна її посмішка дивує та насторожує інших? Селена забула, коли й кому востаннє посміхалася. Вийшовши з фортеці, вона вирушила на південь і почала підніматися в гори. Вартовий туману залишився далеко позаду, коли Рован порушив мовчання. Усі вони тримаються на відстані через твій запах. «Що ти сказав?» Селені не хотілося знати, яким чином він прочитав її думки. Чоловіків у фортеці більше, ніж жінок, відповідає Рована. Пробираючись між деревами. Вони відірвані від світу. Ти не думала, чому вони не наближаються до тебе? Вони тримаються на відстані, бо я пахну? Загалом селені було все одно, як до неї ставляться, Але від слів Рована її обличчя спалахнуло. Твій запах застерігає їх, не наближатися. Чоловіки сприймають його остріше за жінок. Тому й тримаються подалі. Нікому не хочеться ходити з подряпаною фізіономією. Сила забула, яке значення фейці надають запахам, і як у них вирішують питання парних стосунків та свого особистого простору. Все це різюче відрізнялося від світу смертних, що лежить за горами, і тільки не сподобалось, що Рован легко дізнався про її внутрішній стан, та чи тільки він. Тут не зберешеш і не розіграєш сцену. От і добре, сказала вона, мене не цікавлять чоловіки ні смертні, ні інші. Рован виразно подивився на її каблучку з Аметисом. Рован виразно подивився на її перстень за метисом. Плями сонячного світла, що проникали крізь сито листя, робили його татуювання майже живим. А якщо ти станеш королевою, відмовишся від шлюбу? Що обіцяє посилення твого королівства? Невидима рука взяла її за горло. Селена заборонила собі думати про подібні речі. Корона і трон викликали в неї ті ж почуття, що й труна. Правителі одружуються, керуючись інтересами держави. Селені не хотілося, щоб хтось, окрім Шаола, опинився з нею в ліжку, навіть заради визволення Тарасена. Зусиллям волі вона виштовхнула ці думки. Рован завжди дражнив її, випробуючи витримку. Вона зовсім не хотіла зайняти трон свого вбитого дядька. Єдине, що входило її до її задумів, це виконання клятви даної Нехемії. Дивний жарт, усміхнулася селена. Рован теж усміхнувся, блиснувши іклами. Ти вчишся. Ти теж, підхопила вона. Тепер уже не на всі мої хитрощі попадаєшся. Це вже була зухвалість, яка могла їй коштувати рубання дров. Але Роман лише повільно подивився на неї. Якщо ти досі не помітила, то я дозволяю тобі грати зі мною такі ігри. Не забувай, я не якийсь смертний дурень. Селені хотілося запитати, навіщо він це робить, проте промовчала. Вона й так була з ним надто відвертою, що їй дуже дивувало. «До речі, а куди ми йдемо?» – запитала вона. «Ми ще ніколи не ходили на захід». Руван перестав посміхатися. «Ти хотіла зайнятися чимось корисним? Я вирішив дати тобі такий шанс». Сьогодні Руван не вимагав від неї перетворення. У своєму смертному образі Селена йшла за ним, поки вони не пинилися соснову у лісі. З навколишнього містечка вітер доніс звін, що відбивав час. Було три години дня. Вона не питала, чому вони тут, захоче, сам скаже. Рован сповільнив крок і уважно придивився до слідів, залишених на деревах на камінні. Слені хотілося їй степити, до того ж у неї трохи запаморчилося в голові. Місцевість змінилася. Під підошвами чобіт хромтіла хвоя. Над головою замість співчих птахів кричали чайки. Море було десь поряд. Селена навіть коли її спітніли обличчя, вдарив про холодний вітер із запахом солі, риби та теплих від сонця скель. Лорован зупинився біля струмка. Тільки зараз низрі селени вловили зовсім інший запах, а вуха – незвичайно тишу. Земля по обидва береги струмка була витоптана чарниками, зламані чи прим'яті. Однак увага Лорвана була прикута до струмка, точніше до того, що стирчало між камінням. Селена вилаялася крізь зуби. Тіло, судячи з контурів, жіноче. Але як і здивне, навіть не тіло, а оболонка. Здавалося, з цієї жінки буквально випили всі життєві сили, жодних ран і подряпин, жодних слідів насильства. Тільки цівки запеклої крові, що витекла з носа і вух. Єшкіра втратила свій колір, скривилася і помертвіла. На висохшому обличчі застиг вираз жаху і глибокого смутку, і запах. Пахло тіло, що почало розкладатися, але запах навколо нього був якимось інший. Хто це зробив? спитала Селена, оглядаючи здиблену землю по берегах струмка і зруйновані кущі. Рофан сів на почіпки, розглядаючи рештки жінки. Чому вбивця не кинув її море? не вгамовувалася Селена. Не придумала нічого дурнішого ніж заштовхати тілу струмок, ще й наслідили. Чи це ті, хто її знайшов? Про знахідку мені вранці доповів Малакай, і він і його люди навчені не залишати слідів, але запах тут пахне тільки трупом. Рован зашов у воду. Селена хотіла крикнути йому, щоб він цього не робив, проте феєць продовжував уля тіла з різної висоти та під різними кутами. Учі Рована сердито блищали. Ну що, асасин, викладай свої здогади, ти ж хотіла зробити щось корисне. Селено обурив його тон, але поряд лежала мертва жінка, яку зламали, мов ляльку. Їй дуже не хотілося обнюхувати останки, але вона все-таки принюхалася і пошкодувала. Такий запах вона вдихала двічі. Перший раз десять років тому у залитій кров'ю батьківській спальні, а потім ще зовсім недавно. Ти казав, що не знаєш, яка сутність опинилася на полі біля зруйнованого кургану. Рот жінки замер у крику, оголюючи коричневі зіпсовані зуби. Запеклий струмо крові із носа коржуком причепився до верхньої губи. Селена помацала свій ніс і скривилася. Думаю, тут такий самий випадок. Рован знову почав принюхуватися, дивлячись то на Селену, то на труп. Коли ти вийшла з темряви, у тебе теж був вигляд, наче хтось випив усі твої соки. Шкіра різко зблідла, ластовиння зникло. Він? Ця сутність змусила мене пройти через спогади. Через найважче. Обличчя мертвої жінки замерло в жаху і смутку. Було звернено вгору до верхів'я дерев. Ти що знаєш про сутності, які харчуються емоціями? Мені вона з'явилася у вигляді чарівного молодого чоловіка. Блідого, темноволосого, з великими чорними очима. Але він не був людиною, виглядав як людина, а в очах нічого людського. Батьки Селени були злодійсько вбиті. Вона бачила рани, але запах у їхній спальні так нагадував. Вона різко хитнула головою, не дозволяючи страху, Розповзатися по тілу. Навіть моя королева не знає всіх злодійських тварин, що мешкають у цих землях, перевертні, яких ти спалила, спускаються з гір, напевно, це істота звідти. Варто було взяти до міста, розпитати мешканців, може, вони щось бачили, чи дійшли до них чутки. Руван теж думав про це, він похитав головою сердито і як не дивно жалим. жалем. У нас немає часу, ти його безглуздо розтратила, прийшовши сюди в людській подобі. Селена зовсім не хотіла знову заночувати в лісі, до того ж вона вирушила в дорогу з порожніми руками, не взявши нічого із цівного. У нас у запасі не більше години, потім рушимо назад, тож намагатимемося за цю годину зробити все можливе. Стежка виводила на голу скелю, що зависала над вузькою смужкою берега, поруч жодних ознак людського життя. Рован став на край скелі, схрестив руки і поглянув у жовто-зелену морську воду. «Безглуздь якесь», – сказав він, звертаючись більше до себе, ніж до селени. За останні тижні це четвертий труп, і жодного повідомлення про зникнення людей. Він опустився на почепки, знайшов ділянку, вкриту піском, і пальцем накреслив подобу карти Вендаліна. Ось де ми й знайшли, – вів далі Рован, позначаючи місця. Жодної закономірності в розташуванні точок не було, якщо не вважати, що всі вони були поблизу води. Ми знаходимось тут. Він подав ще одну точку і відсунувся, даючи селені Дивитися імпровізовану карту. Але ми з тобою зустріли цю суть далеко від берега, ось тут. Рован поставив хрестик там, де на його дум знаходилися кургани. Жодних слідів його присутності на рівнині курганів я не знайшов. Маю сказати, його поява переполошила місцевих сутностей, але поступово вони заспокоїлися. А інші тропи були в такому ж стані? Так, з усіх випитів життєві сили, усіх на обличчі невимовний жах. Жодних ран, тільки запекла кров під носом і в ухах. Селена відчула, як усе це обмежувало її гордість безсмертного всезнаючого фея. Рован скрипів зубами, а засмагла шкіра під татуюванням ставала вже майже білою. Усі тіла знаходили в лісі, не на березі моря, запитала Селена. Рован кивнув головою. Але неподалік води він знову кивнув головою. Будь-який досвідчений тямущий вбивця обов'язково постарався б сховати тіла, Скоріше за все, просто втопив би в морю. Морська далечінь сліпуче блищала в променях передвечірнього сонця. вбивця або безглуздий, або хоче, щоб ми знали про його діяння. Траплялося, я навмисно залишала трупи, щоб вони потрапили на очі певних людей. Або як послання. Останнім таким посланням був витончено вбитий асасин на прізвисько могила. У жертві є щось спільне? Нам невідомі їхні імена та звідки вони родом. Рован став і обтрусив долоні. Настав час повертатися в фортецю. «Стривай!» – Селена вхопила його за лікуть. «Ти уважно глянув тіло?» Рован неховчав кивнув головою. «Добре, з неї теж вистачить спостереження і запаху. Все, що потрібно запам'ятати, вона запам'ятала. Тоді їх треба поховати. Тут надто тверда земля». Селена обернулася і пішла туди, де вони знайшли труп. «Ми зробимо так, як робили давнину». Селена зрозуміла, що не простить собі, якщо просто піде, залишивши тіла вбитої гнити і розкладатися в струмок. Можливо, безсмертні феїв такі дрібниці не хвилюють, проте вони хвилювали її, і цього достатньо. Тіло жінки було дуже легким. Селена витягла його з води і поклала на буру соснову хвою. Рован мовчки стежив, як вона збирає хмиз. Селена опустилася навпочебки, намагаючись не дивитися на обличчя вбитої, навіть сковане жахом. Дивлячись, як Селена безшумно намагається викликати вогонь, Рован утримався від глузування. Мовчав він і потім, коли в Полум'ї затріщала хвоє і потягло димом, що колись замінювали давні усі похоронні пагощі. Рован став поруч із нею. Немов сторожова вежа, ніби тіло, що спалюється, та їло невідому небезпеку. Теплий вітер тріпав селені волосся, обівав обличчя. Він же рознухував вогонь, допомагаючи язикам Полум'я швидше поглинати труп. Селену захлеснуло, Хвилею незрозумілої гиди. Воно не було пов'язане ні з клятвою, ні з нехемією. Вона спробувала заглянути всередину себе, в цю криницю, розраховуючи на будь-який поштовх, який би допоміг їй перетворитися. Тоді б це жалюгідне багаття горіло яскравіше і сильніше. Перетворення не виходило. Нічого, крім її смертної оболонки та порожнечі всередині. Так само мовчки керуван викликав вітер, і багаття розгорілося, знищуючи тіло – Набагато швидше, ніж звичайні похорони багатті смертних. Незабаром не залишилося нічого, окрім гірки попелу. І тоді вітер підняв попіл, закрутив і поніс над деревами, щоб скинути у відкрите море. Розділ 26 З часу зустрічі в гробниці та несподіваної появи там Доріна минуло вже кілька днів. Ні принц, ні генерал не попадалися шауло на очі і не подавали звісток. Від своїх гвардійців він дізнався, що Дорін зачастив підземелля до королівських лікарів. Точніше, до молоденької цілительки, з якою він відчайдушно фліртував. Ця звістка частково втішила Шоула. Добре, що Дорін знайшов хоч когось і з ким може спілкуватися. Шоул розумів, відчуження між ними та принцем виникло з його вини. Він ненавидів себе за це, але зведений мур був необхідний. І не тільки йому. Він діє заради добра Доріна, навіть якщо друг ніколи його не простить, Заради блага селена, навіть якщо вона ніколи не повернеться. І навіть якщо вона воліє залишитися селеною, вважаючи Аеліну назавжди закритою сторінкою минулого. Чинок капітана коштував того. Так минув тиждень. Нарешті у Шаола з'явився час для нової зустрічі з Едіоном. Через Дорина генерал тоді не встиг йому нічого розповісти. Обін відомостями вийшов одностороннім. У гробниці їм більше не можна зустрічатися, якщо принц зумів легко туди потрапити, то гробниця не таке вже надійне і безпечне місце. Шаула мав інше місце, де можна зустрітися з мінімальним ризиком – таємне житло селени в Нетрях. Згідно з залишеним нею заповітом, у разі її загибелі житло переходило у власність Шаула, у заповіті було зазначено адресу. Прийшовши туди, капітан виявив житло в цілості та безпеці, що було досить дивно для такої частини міста. Вона займало другий поверх над занедбаним складом, однак хтось тут уже таки побував, але з цілком пристойною метою – прикрити тканиною витончені мебелі. Шол почав знімати запорошені шматки матерії, попутно дізнаючись про зовсім невідомий йому бік життя Салени, про те, якою вона була до ендовера. Витончений смак, звички до розкоші. Якось вона розповідала йому, що купила собі це житло, оскільки їй захотілося мати свій куток. Місце, яке вона цілком могла б назвати своїм. Вона навмисно вибрала Нетрі, щоб жити подалі від башти Асасина, де вона росла і навчалася в свого страшного ремесла. За словами Селени, житло вона витратила майже всі свої гроші, але цей устрівець свободи коштував будь-яких багатств. Заднім числом Шол подумав, що не треба було знімати тканину. Як-не-як, він тут не господар, але йому стало цікаво. Житло селине складалося з кількох приміщень. Дві кімнати, швидше за все, призначалися під спальні. Кожна мала свою мивальню. Скромний розмір кухні та величезна вітальня. Навпроти каміна, оздоблена різьбленим мармуром, стояв м'який диван, по обидва боки якого розташовувалися два потужні плюшеві крісла. Другу половину вітальні займав дубовий обідній стіл на вісім персон. Принаймні шоу нарахував вісім столових приборів порцелянові та срібні тарілки, що встигли потьмяніти вилки, ножі та ложки. Все це підказувало капітанові, що в оселі Селена ніхто не бував з того часу, як хтось, імовірно, Аробін Хемел, розпорядився зачинити і запечатати вхідні двері. Шол клав останній шматок білої ганчірки і прибрав у шафу. Аробін Хемел – ватажок Ассенів. Подумавши про нього, шол, рипнув зубами. В останні дні він багато думав про колишнього господаря Селени. А Робін був дуже недурною людиною. Побачивши на березі напівзамерзлої річки Флорін маленьку перелякану дівчинку, він швидко збагнув, хто перед ним. Напевно, потім і сам сприяв поширенню чуток про загибель спадкової принцеси Терасена у річці. А Робін знав про її походження і тим не менше цілеспрамовано перетворював її на бездушну асасина, суворо караючи за опір його волі. Шоул згадав шам у неї на зап'ясті. Колись Робін змусив їй зламати руку. Мабуть, були й інші змушення, про які Селена мовчала. Але наймерзеннішим вчинком Робіна, найпростішим… Шоул таки не наважився спитати Селену, чому вона, ставши королівською захисницею, не помстилася колишньому господарі. Чому не розрізала Робіна на шматки зазиряче вбивство її коханого Саема Корлана? Спочатку Робін підлаштував пастку Сайму, наслідок чого той був спійманим і вбитий із витонченою жорстокістю. Ватажок асосинів не знав, що Селена помстилася вбивцям. Там і на неї чекала пастка. Селену схопили, судили та відправили до Ендовера. Мабуть, Робін збирався через якийсь час визволити її звідти, тому й подбав про збереження оселі. Огноїти її Ендовері, а потім раптом виявити милість і звільнити – щоб повзла перед ним на колінах, назавжди ставши його вічною служницею. Селена сама вирішить, як і коли розправитися з Аробіном. Шоул не раз по думки повторював цю фразу. Це право селенина Едіона. Нащадки королів Тарасена мали більше прав на голову Аробіна, ніж капітан. Однак Шол знав, якщо ватажок Азасенів колись трапиться йому на шляху, він навряд чи дасть Аробіну піти живим. Стукнули вхідні двері. заскрипіли сходи старих дерев'яних сходів. Шоул вихопив меч і замер, потім пролунав тихий, умовний свист. Капітан трохи заспокоївся і повів таким самим свистом. Меч він тримав на поготові, доки не побачив Едіона, теж з мечем у руках. Піднімався і думав, один ти тут, або скуповий солдат, що поховалися по кутках. Замість привітання сказав Едіон, ховаючи зброю в піхви. У мене тут ті самі думки, зізнався Шоул. Едіон зробив кілька кроків. Лють на його обличчі змінилася настороженістю, здивуванням і нарешті смутком. Шоу зрозумів, генерал вперше бачив щось пов'язане з його двоюрідною сестрою. Тут були й речі все, що наповнювало житло, вона вибрала сама, від фігурок на камінній дужці до зелених серветок на старому, щербатому кухонному столі. Едон зупинився посередині вітальні, уважно оглядаючи навколишній простір. Може, хотів переконатися, чи немає засідки. Проте, Шол пробурмотів, що йому треба відвідати відходжим місце і вийшов, залишивши Едіона одного. Її оселя, незважаючи на те, чи визнавала вона своє минуле, чи відкидала, обідні стіл прикрашали королівські кольори терасена – зелений та сріблястий. Втім, стіл та фігурка Оленя на камінній дошці були слабкими доказами її пам'яті та бажання пам'ятати. Відчувалося, що господиня житла мала смак – і цінувала затишок. Можливо, любила сидіти вечорами біля каміна і дуже любила читати. Книги були скрізь, на полицях, на столику біля дивана, на підлозі біля крісел та великого вікна. Розумна, освічена, вихована. Але чимало розумних, освічених, вихованих жінок, які не мають жодного відношення до І Ідіон став придивлятися до фігурок та дрібничок. Багато, що було не за Дарлана, а з інших земель. Все вказувало на те, що господиня житла любила подорожувати і звідусіль привозила дрібнички на згадку. Вітальна могла бути своєрідною картою її подорожей. Картою зовсім іншої людини. А Еліна жива. Все довкола Едіона це підтверджувало. Оздоблення житла Еліни говорило не тільки про її гарний смак. Тут траплялися речі, які могла собі дозволити лише заможна людина. Капітан казав, що вона вважалася неперевершеним асасином. Але він ні слова не сказав, що вона була багато. Вона витрачала криваві гроші, намагаючись відтворити інший втрачений нею світ. Світ, який Єдіон не зміг захистити. Вона стала вбивцею, капітан навряд чи перебільшив її якість асасина. Інакше навряд чи колишній господар став платити їй такі гроші. Однак тільки її спальня, чого коштувала. Величезне ліжко під пологом, перина схожа на хмару, умивальна викладена кахлями. Не втримавшись, Едіон відчинив дверцята місткого гардероб. Наскільки він пам'ятав, його двоюрідна сестра завжди любила вбиратися. Він дістав синю сукню і золотою вишивкою по краях і блискучими гудзиками. Тут пахло жінкою дуже схожою на Еліну, яку він пам'ятав з дитинства, і завжди оточували якісь таємниці. Вона й усміхалася таємниче. Його чуття, успадковане від феїв, не могло обдурити. Едіон дивився на полиці, де лежали її прикраси, вкриті густим шаром пилу. Усі ці десять років його життя були втечі від себе. Іноді йому здавалося, що він дивиться на своє життя збоку. Він не жалкував за тим, хто став під його руку і чи життя він зламав. Не соромився виходити з поля битви полікуть у чужій крові. А що йому ще залишилося? У день, коли загинула Еліна, він втратив усе. Став сторожовою собакою Адерландського короля. Цілком заслужене покарання за порушення клятви. Але Айліна? Едіон ще ненадовго затримався у іспальні. Йому потрібно було впоратися з почуттям, що наринули. Щоб не казав капітану, вона повернеться з Віндаліна. Айліна повернеться, і коли це станеться, запах, її запах оповили йому серце і душу. Коли Айліна повернеться, він ніколи більше не відпустить її від себе. У житлі було прохолодно. Вони вирішили розтопити камін. Едіон сів у крісло. «Я довго терпляче чекав на вашу розповідь про магію», – сказав Шоус. «Сподіваюся недаремно. Тільки не сподівайся ні на мою розповідь, ні на магію. Магія не повинна бути основою наступу та оборони. Я бачив, як магічна сила вашої королеви розколола землю навпіл. Хіба таке не може вплинути на кінець битви? Або вам не потрібні магії, які мають такі здібності? Щось не віриться. Вона й носа не показує на поле битви. Тихо, але сердито відповідає Діон». Шаул дуже сумнівався в цьому, однак і сам хотів, щоб Селена не лізла туди де гаряче. Знаючи її характер, Едіону тоді доведеться прикувати її до трону. Селена не з тих королев, хто стане відсиджуватися в покоях палацу чекати на повідомлення. "Я вас уважно слухаю", нагадав Шаул. Едіон вдивлявся в вогонь, наче намагаючись розглянути стіни полум'я події десятирічної давності. Магія не зникла спочатку дерланського вторгнення. Це сталося пізніше, коли почали ширитися страхи та спалення противників короля. Мене здавала поведінка птахів. Я подумав, що вони налякані солдатами і прагнуть забратися подалі від небезпечних місць. А може навпаки. Їх приваблювала нагода поживитися нападалі. За наказом короля мене тримали під замком у вежі. Я днями не наважувався підійти до вікна. Не хотів дивитися на дим, пожеж та інші жахи. Але того дня птахи підняли такий гвалт, що я не витримав і підійшов глянути. Едіон труснув головою. З птахами ділося щось недобре, якась сила змушувала їх дивним чином змінювати напрям польоту. А потім я почув уже не пташині крики, людські. Люди падали, де стояли і умирали, наче невидимим кинджалом їм перерізали горло. Едіон знайшов серед книг велику карту Ерілеї та розстелив на низькому столику. Мозолистий палець генерала уткнувся в куток, що означав орімф. Спочатку скупчення птахів летіло на північний захід, палець Діона прокреслим лінію. З вікон вежі мені було видно, висота дозволяла розглянути птахів. Багато хто був не тутешній, з півдня. Наші птахи інші, на такій відстані не літають. А потім скупчення наче розвернули, спочатку на північ, потім на схід. І невидима сила, яку я казав, ішла з іншого місця. Тобто звідки? Може звідси. Припустив Шаол, вказуючи на Парант, друге за величиною міста Терасена. Ні, на південь. З Ендовера чи навіть більш південних місць. Ви не могли бачити такої відстані. Обережно зауважу Шаол. Звичайно. Але мене з дитинства готували бути полководцем і багато чого вчили. Я знаю породи птахів, задобілого лісу, їхні крик і мисливські звички. А птахи, що кружляли над вежею, були задерлана. Щоб відволіктися, я почав їх рахувати. Едіон замовк, ніби вирішуючи, розповідати далі чи ні. До того ж, птахи з півдня у нас ніколи не з'являлися. Шол тицнув пальцем в інший куток, що позначав імперську столицю Рафтхол. Обламаним нігтем провів лінію на захід, до гір та Фаріанської западини. Невидима сила, про яку ви казали, швидше за все йшла звідти. Незабаром після того, як птахів розвернуло, магія зникла. Слухай, а хіба ти сам не пам'ятаєш того дня? Ти був досить дорослим. Я перебував у Радфолі. Тут, якщо когось і крутило, намагалися не показувати. В Адарлані магія давно вже була під забороною. Скажіть, куди все це заведе нас? До речі, Рен та Мургат відчували схожі відчуття. Відіон ухилився від відповіді. Він почав розповідати, як Рен і Мургат були здивовані дивною поведінкою тварин та птахів. На них двічі накочувала незрозуміла сила. Це сталося у день зникнення магії. Вони були дуже далеко від Терасена, у бухчі черепів. У Рафтхолі діти онук з'явилися півроку тому, залучені брехливими розповідями Аркера Фена про чудовий порятунок Еліни. Тоді бунтівники і задумали всерйоз про використання магії, про пошуки спосіб позбавити Дерландського короля його сили і відновити Терасен. Почали згадувати, чим кожному запам'яталося зникнення магії. Виявилося, усім бунтівників були схожі відчуття. Не обмежуючись цим, вони вирішили розпитати мешканців більш віддалених земель. Знайшли торговця, з пустельного перешийка, який виявився дуже балакучим, він був родом з міста Сандрі і розмовляв з бунтівниками напрочуд відверто, хоча вся його справа будувалася на контрабандній торгівлі. Управителя Сандра я вкрала Астерінську кобилу. Селені теж доводилося побувати в цих місцях, що правда не з власної волі, і залишити помітний слід. Згадавши про це, Шаові у білі грудях, проте мимоволі посміхнувся. Отже, якщо вірити словам торговця у пустелі, зникнення магії. Передували не дві, а три дивні хвилі. Перша вийшла з півночі. Торговець у той момент перебував в фортеці правителя Сандра і з висоти бачив, як затремтіли червоні піски навколо міста. Друга хвиля накотила з південного заходу і закрила його немов піщана буря. Остання, третя хвиля з'явилася з того місця, про яке згадував Едіон. За лічені секунди зникла вся магія. На вулицях піднялася паніка. Люди кричали, вирішивши, що настав кінець світу. Через тиждень правитель Сандрі наказав страчувати всіх, хто займався магією або навчався їй. Тоді знову здійнявся крик, але вже з іншого приводу. Мургат зумів ще щось дізнатися. Лукао, посміхнувшись, додав Діон. За три дні ми зустрілися. Там він поділився своїми міркуваннями. І це все? Шоу у досаді схопився з крісла. Більше ви нічого не знаєте. Виходить, ви стільки часу водили мене за ніс, якщо не сказати дурили. Не гарячкуй, капітане, ти ж мені теж не все розповідаєш. То з чого мені бути особливо балакучим? Я повідомив вам про граничну важливість. Якщо хочете, доленосні відомості. Процінив крізь зуби Шал. а від вас почув казки якісь. Едіон блиснув очима. Почекай трохи, капітане, тобі буде цікаво послухати Рена та Муртага. Шал зовсім не хотів чекати три довгі дні, але в короля слідував прийом за прийомом, у яких капітан мав бути присутній. Більше того, він повинен був забезпечити охорону високих осіб і заздалегідь подати королю письмові повідомлення про заходи, що вживаються. «І як ти можеш йому служити?» Помовчавши, спитав Адіон. «Як тобі вдається вдавати, ніби ти не знаєш про те, що творить цей мерзенник, і скільки житті він покалічив? Доля жінки, яку ти любиш, також на його совісті. Я виконую свій обов'язок. Навряд чи Адіон зрозуміє, скільки йому не пояснює. Тоді скажи мені, чому капітан Королівської гвардії, спадкоємець правителя Ен'єля, допомагає своєму ворогові. Інших відомостей сьогодні мені від тебе не треба. Враховуючи жалюгідні відомості, отримані від генерала, він взагалі не зобов'язаний повідомляти ще щось. Ці слова крутилися в Шаолі на язику, проте він сказав інше. Коли ріс, мені вселяли, що Адарлан несе мир і процитання всій ерілей. Замість окремих королівств, що вічно ворогують, ми будуємо єдину сильну імперію. І я вірю усе це, поки на власні очі не побачив інше. І тоді я зрозумів, що все дитинство та юність мені брехали. Але ж ти раніше знав про каторжні поселення і про винищення людей у різних частинах континенту. Одна справа чути, інша бачити. І знаєш, не з вуст королівських радників, а відселене та нехеміїв. Уявіть собі. Я довго вірив королю, я щиро вважав, що в Ендовері місяця запеклі злочинці бутівники, які вбивали ні в чому не винні адерландські сім'ї. А я ось слухаю тебе і думаю, якщо розповісти й показати цю правду твоїм співвітчизникам, чи багато хто стане проти короля, чи у багатьох височить мізки уявити себе на місці без невинних жертв, уявити, що це спалює їхнє село, а їх самих убивають чи роблять рабами. А якби спадковий принц, який має магічні здібності, став би на наш бік? Як ти думаєш? Це багатьох надихнуло б? Відповідей Шол не знав і вагався, що хоче дізнатися. Що ж до Доріна він не міг ставити своєму другові такі питання, не смів. Його завдання була безпека принца, навіть ціною їхньої дружби. Шол у жодному разі не хотів втягувати Доріна у справи Едіона та бутівників Ніколи. Для Доріна минулий тиждень був сповнений жахливих і дивовижних подій. Принца жахало, що ще двоє дізналися про його таємницю, і що з кожним днем йому ставало все важче керувати магічною силою, що прокинулася. До дивовижних подій належали щоденні зустрічі з Соршею. Цілителька виявила на нижньому поверсі підземельну кімнату, про яку ніхто не знав. Тут вони з принцем могли зустрічатися, не побоюючись чужих очей. І Доріну не хотілося було без кінця придумувати причини для своїх походів у підземелля. У цю кімнату Сорша принесла книги, де вона їх знайшла, трави, солі, порошки та інші зілля. Щодня вони з принцем намагалися вирішити те саме завдання – приспати його магічну силу. Книжок було мало. Сорша сказала, що на ціннішій праці спалили. До магії вони відносилися як до хвороби. Якщо правильно підібрати ліки, магічні сили всередині Доріна мають затихнути. А якщо в цьому вони зазнають невдачі, зневірятися теж не варто. Можна пошукати інший спосіб, який дозволив би керувати своїм настроєм. Зокрема, притупити його почуття аж до апатії. Цей шлях не подобався їм обом, проте наявність запасного варіанту тішала. Усього годину щодня більшого вони дозволити собі не могли. Обидва порушували правила та розпорядження кожен із свого боку. Однак протягом цієї години Дорін знову був самим собою. З похмурої, нервової, бродячої, в темряві і дратівливою, з будь-якого приводу людини, він ставав спокійним і впевненішим. Що б він не казав Сорші, він не бачив жодного незадоволеного погляду і не чув жодного засудженого слова. Принц знав, Сорша його не зрадить. Колись таким був Шаол, але зараз друг дитинства не лише побоювався його магії. В очах Шаола принц бачив, що схоже на огиду. Ще до того, як магія зникла, служителі короля шукали способи придушити магічні сили, В'язнів королівської в'язниці. Ви про це знали? запитала сорша, підводячи голову від своїх чашок і склянок. Дорін теж відірвався від книги, яку гортав. Важкий тон про лікарські рослини, абсолютно марних пошуків. Ще до того, як магія зникла, від рук його батька ключів Верда, удоріну звело живіт. Ти хочеш сказати, магія допомагала в'язням тікати з в'язниці, сорша кивнула. Тому у старих в'язницях так багато заліза. Воно не проникне для магії, я знаю. За цей час Дорін навчився розпізнавати прихований зміст її слів, він зрозумів, натяк і сказав. Коли моя сила виявилася вперше, спробував її на залізних дверях і нічого. Закусивши губу сурша, щось пробурмотіла, дорін міг би годинами дивитися на неї. Але залізо є не лише у дверях, залізо є і в крові. Вам це відомо? Звичайно. Напевно, залізо в крові це прийом богів, щоб перешкодити людям стати надто могутнім, інакше магія виснажила б наші тіла, або занапастила б нас. Треба спробувати наситити вашу кров залізом, наприклад, додавати до ваших страв більше патоки. Ми призначаємо патоку від недокрів'я. Якщо ви приймете підвищену дозу, смак звичайно жахливий, можуть бути побічні дії, але… Але якщо в моїй крові місце залізо, то під час підйому магічної сили, Дурін скривився. Він був готовий відмовитися від витівки Сорші, згадавши, яким болем супроводжувалася його спроба започати магічні двері. Однак у нього не вистачало сміливості сказати це й вічі: «У тебе тут є патока?» – я додав би напій. Сорша збігала за патокою. Ще через годину Дурін скоромовкою промовив молитву, звернув до сільби і проковтнув розчин. Його перекусило від нудоти. Нічого, він потерпить. Соша дивилася то на принца, то на великий пісочній годинник. Вона слідкувала за часом і теж молилася сільбі, щоб організм принца не відкинув зілля. Минула хвилина, п'ять хвилин, десять, скоро вони мають звідси піти, однак дослід потрібно довести до кінця. Ваша кров уже наситилася залізом, тепер спробуйте розбудити силу. Дорін заплющив очі. Ваша сила проривається, коли ви розніваєтеся, злякані або засмучені, додала сорша. Спробуйте викликати один з цих станів. Вона ризикувала своїм місцем, та що там місцем, життям. І все заради нього, заради сина донландського короля, чия армія знищила її рідне село, і чиї підручні вбили її батьків серед інших прийдешніх, що наринули в Рафтхол. За всіма мірками здорового глузду вона не повинна була наражати себе на ризик заради наслідного принца. Дорін вдихнув, видихнув. Вона теж не заслуговувала на життя у постійній тривозі, і ця тривога не скінчиться, доки він приходить сюди. Дорін завжди знав, Кому ж жінок він подобається, тільки не побачивши Соршу, він зрозумів, її тягне до нього. Він сподівався, що її думка про нього не зміниться на гірший бік. І раптом спробуйте викликати один з цих станів. Він вибрав смуток. Це було простіше, оскільки його засмучило та пригнічило все. Те, що Сорша ризикувала через нього, що він наражав її на небезпеку, навіть якщо він наважиться переступити межу стриманості у їхніх стосунках і покладе її в свою постіль. Йому страшенно хотілося. Він все одно залишиться наслідним принцем, а вона – королівською цілделькою. Дорину згадалися слова Селени в ніч вбивства Нехемії. «Ти завжди залишишся моїм ворогом». Дивно, чому він пригадав їх. Слова були звернені не до нього, а до Шаула. Народжений наслідним принцем позбавлений права вибору. За такого батька, як у нього, він не може навіть заїкнутися про своє бажання. Якщо король дізнається, що Сорша допомагала його синові, він її обезголовить, спалить і розвіє порох за вітром. Навряд чи можна любити його батька. Недарма Діон шукає спосіб знищити короля, вплутавши в цю справу Шаула. Дорін вони будуть брехати і цуратися його, бо він небезпечний. Для них, для Соршіта, його тіло пронизав вируючий біль, щось піднялося до самого рота. Дорін стиснув зуби, щоб його не вирвало. Слідом пройшла друга хвиля. Разом з нею з'явився легкий вітер, який намагався охопити його обличчя, вітер швидко зник. Біль залишився, Дорін подався вперед і заплющив очі. Було ще кілька хвилин, потім усе стихло, Дорін розплющив очі. Сорша розумна, спокійна, дивовижна Сорша стояла поряд і покусувала губу. Вона зробила крок до нього, не вбік, як завжди, а до нього. «У вас…» Дорін скочив на ноги, відштовхнувши стілець, простягнувши руки до Сорші і стиснув її обличчя в своїх долонях. «Так!» – прошепотів він і поцілував її. Поцілунок був квапливий, але сорша густо почервоніла. Її очі широко розплющилися. Його очі теж округлилися. Він відсохнувся, але руку не прибрав водячи пальцем по ніжній щодсі сорші. Але доріно було мало. Йому дуже хотілося поцілувати її знову. Але сорша відсунулася, пройшла до столу і почала щось розмішувати в склянці. Здавалося те, що сталося було не більше, ніж непорозуміння. Завтра... Тихо спитала воно, навіть не зводячи очей на принца. Він ледве знайшов у собі сили відповісти так і поплентався до дверей. Його поцілунок здивував Соршо, причому наскільки, що затримайся Дорі на пару хвилин, він би збентежив її ще сильніше. А може, вона просто не хотіла, щоб її цілували?